Ну, слів бракує. Софія спробувала йти гідно. Розправила плечі, піднесла ніс на висоту ліхтаря, перестала вимахувати сумкою, наче шкільним портфелем, почепила її через плече, скорчила поважну міну. Начебто вдалося. Та з ногами, як не намагалася, не могла удіяти нічого. Вони тільки що вальсом не кружляли. степно хотілося стати у третю позицію. І раз, два, три, раз, два, три. Відчувала себе школяркою, студенткою, закоханою, юною, як багато років тому. Саме тут, у парку, минали щасливі хвилини життя. Тут вони зустрічали сонце після випускного вечора. Цією алеєю пливла, не торкаючись землі додому, склавши на відмінно єдиний іспит, який зробив її студенткою. Ці липи й тополі, трохи нижчі тоді, благословляли їхнє з Ігорем кохання і ховали від сторонніх очей перші поцілунки. Вони ж колисали маленьку Наталочку. Тут вона журилася. Сюди приходила виплакатися, тут хвилі озера нашептали їй перші мелодії. «Моє місто, моє озеро, мій парк, мій будинок, моя робота. Робота. Та про роботу потім. Зараз зовсім інший привід змушував кров кипіти бульбашками». Вранці лаборантка кафедри викликала Софію із заняття. «Софія Андрійовна, вас до телефону!» І шанобливо здивовано, округливши очі, «Стелебачення?» Оце справді сюрприз. Голос у трубці, мелодійний, добре поставлений, видавав професіонала. Чітка побудова речень, прекрасна дикція. Пані Синицька? Мене звуть Тетяна Червоній. Я редактор Тернопільського телебачення. Ми готуємо програму про жінок з Тернопільщини. Мені порадили звернутися до вас. Чи не могли б ми сьогодні зустрітися? Софія марно пробувала збороти тримтіння в голосі. Гадаю, могли б. Я закінчую роботу у третій. Чудово. По-третій, я чекатиму вас у холі телерадіокомпанії. Ще довго трубка відлунювала гудками, поки Софія зрозуміла нарешті, про що йдеться, і згадала, що на неї очікують у навчальній кімнаті студенти. Лаборантка Марія Василіна не втерпіла. «Софія Андрійовна, вас що для телебачення знімати будуть?» Я ще не знаю, невпевнено пробурмотіла та, спіймавши зацікавлені погляди викладачів, прокинулася певною себе. Так, пропонують передачу про, про поетичну творчість. Третя година настала неочікувано швидко, і от уже Софія, гордо піднявши голову і впевнено, наче щодня тут бувала, прочинила двері колишнього будинку політосвіти, а тепер Держтелерадіокомпанії. Черговий у холі зупинив її. «Ваше прізвище?» «Синицька. Мене запросила пані Червоній». «Так, є». Ось ваша перепустка. У дверях холу з'явилася тонка немов балерини фігурка. Це до мене. Софія Андрійовна, ходімо до мого кабінету. Софія крокувала сходами, оглядала двері, на яких суворо чорніли лаконічні загадкові написи. Оце тут знімають... Записують те, що ми бачимо щовечора на екранах телевізорів та чуємо щодня по радіо. Це ж які люди тут повинні працювати? Особливі? За отакими голосами, як у пані Тетяни. Ще раз оглянула стрімку фігуру. Так, вона й ходить, наче танцює, і руки тримає відповідно до танцювальних позицій. А на гладенько зачесаній голові дуже доречним виглядав би віночок з білого пір'я, хоч зараз у Лебедине озеро.